Леся Романчук, «Не залишай мене», сучасний український роман, видавництво «Джура», «Тернопіль», 2001 рік, читає Світлана Дмитренко. «Не залишай мене», друга книга із серії романів про Софію Синицьку, лікаря-кушера-гінеколога викладача медичного училища і є продовженням історії життя і кохання героїні. У сюжеті роману виникають нові несподівані повороти. Розділ перший Софіє, приймай гостей! Тишу черничої келії розітнуть дзвінкий голос Віти. Здіймаючи в повітрі запашну квіткову хвилю, вона крутнулася на високих підборах посеред майже порожньої кімнати. І широка спідниця барвистої сукні, що дивом трималася на засмаглих плечах очайдушними зусиллями двох вузеньких поворозочок, описавши коло, повернулася до своєї господині, і немов слухняний пес пригорнулася до її стронких довгих ніг. На дворі сонечко. Серпень, літо, тепліні благодать. Якщо ти сама цього не помічаєш, то ми нагадаємо. Василю, ану впусти сонце до хати. А ти, голубонько, обалиш гітару, зліз із канапи і вийди, покажи, личенько, світилу полуденному. І на кого ж ти подібна, серденько? Роздивилася Софійне обличчя при яскравому денному світлі Вікторія. Поглянь, но на себе в люстерку. Василь відхилив важкі темні штори, відчинив вікна. І саду війнула свіжим запахом стиглих яблук і троянд. Вперше за останні два місяці Софія поглянула в невелике дзеркало, вмонтоване у дверцятка шафи. На неї дивилася якесь не дуже знайоме обличчя. Запалі щоки, чорні тіні під очима, зморшки в котиках вуст гладенько зачесане і стягнути гумкою у хвіст на потилиці волосся. Що, не впізнаєш? Так, дівчино, мийся, фарбуйся, збирайся. Їдемо до лісу. Часу тобі на все – півгодини. Віто, дай мені спокій. Нікуди я не поїду. Несміливо намагалася Заперечити подрузі Софія Я тобі дам, не поїду Поїдеш, ще і як поїдеш Тільки спробуй Селоміць повеземо Василю, іди до машини Ми зараз У правних руках Вікторії все кипіло За п'ять хвилин закипіла й вода Софія Вимила голову, феном підсушила волосся. «Віто, а можна я не буду фарбуватися?» – попросила подругу. «Гаразд», – милостиво дозволила Віта. «Там, куди ми їдемо, зайвої фарби на обличчі не треба». «А куди ми їдемо?» «Приїдеш, побачиш, бери купальник». «А можна я не буду?» «Можна». «Скупаємо тебе голу. Бери купальник, кому кажу, Сонько, не доводь до гріха. Я, звичайно, янгол, але з тобою і святи не витримає. А я, як тобі відомо, не свята. Ти довго ще збираєшся сидіти отут у темряві, не їсти, не пити. В хаті пусто, голо, ні телевізора, ні радіоприймача. Нікуди не виходиш». «Ти хоч їла сьогодні? В холодильнику що? Два яйця і помідор? Скоринка хліба?» «Віто, я завтра піду і куплю, може».